Купив хліба, копченої ковбаси, консервів. Удома взяв спортивну сумку і почав складати все необхідне. Робив це звично і без поспіху. До кімнати увійшла Аліса. «Їдеш? Надовго?» Валентин повернувся до дочки. «Так, ось вирішив влаштувати собі відпочинок. Поїду з друзями на Гімалаї. А як твої справи? Ти ж збиралася на море». Валентин спробував перевести розмову. «Збиралися, та не вийшло». «Мій хлопець терміново поїхав до батьків, бо щось у них трапилося. Він зі Львова. Не знаю, скільки там пробуде». Вона сумно усміхнулася. Валентин взяв дочку за руку. «Не хвилюйся. Все буде добре. А зроби мені чаю. Поп'ємо на кухні. Поговоримо, як раніше». «Добре?» Аліса погодилася і пішла готувати чай. «От і добре. А тобі я переживав за неї, бо взагалі не знайомий з хлопцем», – подумав Валентин. Не спали цієї ночі практично всі члени групи. Так багато треба було сказати та зробити. У Марка не було рідних, тільки собака і авто. Батько помер три роки тому. Він працював ветеринаром у невеликій клініці, а Марко після занять в інституті йшов до батька і допомагав доглядати за тваринами. Йому подобалося возитися з ними, годувати, міняти пов'язки. Особливо хлопець прив'язався до вівчарки, яку принесли в тяжкому стані. Її сильно побили. Тварина була між життям та смертю. Коли стала йти на поправку, виникла нова проблема. Пес відмовлявся їсти, був у пригніченому стані і не хотів йти на контакт. Марко буквально оселився в клініці, днював і ночував там, вмовляв собаку поїсти, гладив, розмовляв з нею. І через кілька днів пес почав їсти тільки в його присутності. Виходити з ним на прогулянки. Годинами вони сиділи на траві. «Рекс?» – так став кликати його Марко – клав свою голову на коліна другові. І так вони проводили час. Через місяць з'явився господар собаки, щоб його забрати. Рекс, весело махаючи хвостом, побіг до нього, намагався лизнути його руку. Чоловік недбало поплескав собаку по спині, почухав за вухами. І вони вийшли з лікарні. Лікар гукнув до чоловіка. «Вибачте, шановний, зайдіть, будь ласка, до мене в кабінет. Треба обговорити подальше лікування». «Навіщо?» Чоловік махнув рукою. «І так зійде. «Добре, але необхідно сплатити за лікування», – не заспокоївся лікар. Марко стояв поруч із батьком і дивився. Того, що відбулося далі, ніхто не міг передбачити. Господар, якого обурило прохання про гроші, дав команду собаці. «Фас!» – і вказав на лікаря. Собака зробив рух у сторону, що вказав господар. Але раптом зупинився і здивовано подивився на нього. Він не був готовий виконати команду і кинутися на свого рятівника. Це роздратувало господаря. Він із силою штовхнув пса ногою «Пішли, дармоїд! Дома розберемося!» Увечері, коли пес із господарем повертався через парк з електрички На них напала людина у масці Незнайомоці силою вдарив чоловіка в щелепу І той, як мішок картоплі, упав на траву Собака не став захищати його Він впізнав нападника за запахом І, коли той покликав його до себе, радісно кинувся на нього Хлопець впав на спину, тримаючи собаку за передні лапи а пес хотів облизати обличчя Марку, але заважала вовняна маска. Так у житті Марка з'явився Рекс, з яким він намагався не розлучатися надовго ось уже багато років. Ще у нього була машина, яку він зібрав сам. Він заздалегідь домовився, що Рекса привезе до Наталі. Це була тиха, спокійна жінка років 30 Жила із сином-підлітком у передмісті. У неї була машина Марки Вас, в простолюдді копійка, яка часто ламалася. На СТО у Марка вони й познайомилися. Іноді зустрічалися у місті та їхали до Наталі додому. Там Марко почувався затишно. Жінка була мовчазною і не лізла із дурними запитаннями. З її сином Марко відразу порозумівся. Вони могли годинами коперсатися в гаражі. Ось і зараз, без зайвих розпитувань, Наталя дозволила загнати в гараж машину Марка і забрала собаку. Він обійняв жінку та поцілував. Німець збирався серйозно. Перебирав документи, складав у воду непроникний пакет, який завжди носив із собою на поясі. Так, дивна штука життя. Можеш прожити з людьми довго, але так і не дізнатися про них нічого. Звісно, ти думаєш, що знаєш їх, а виявляється, ні, так міркував Ерік. І тільки Данило спав спокійно. Його не хвилював ризик. Сім'я звикла до його частих відряджень. І тому він сказав просто. Мамо, я завтра їду, а коли повернуся, не знаю. «Не хвилюйся і приготуй мені, як завжди, два комплекти білизни і консерви». На пероні Київського залізничного вокзалу стояв Нікіта Страхов. Він проводжав маму. «Не переживай, все буде нормально. Зустрінемося через пару місяців і поїдемо в санаторій. Добре?» Потяг плавно рушив. Нікіта дивився йому вслід і вірив, що найгірше вже позаду. А щасливі дні радості ще повернуться в його родину. У Москві агент доповідав. «Все йде по плану. Наш чоловік приступив к своїм об'язанностям. Завтра уїжджають в Одесу». Генерал прочитав донесення і замислився. Він розумів складність завдання, а потім викликав до себе помічника. Підготуйте мені повне десьє на цих людей». Він простягнув список. Генерал уважно вивчив план ліквідації групи Зоріна і вірив в успіх. Але шантаж – найкраща зброя. У кожного є слабке місце. Дочка, дружина, батьки – і він має знати про це, щоб у потрібний момент смикнути за ниточку. Сцена вісім. вечора вся команда Зоріна зібралася у покинутому ангарі. Під'їхав Савчук з двома незнайомими людьми. Хоча ні, одного Валентину пізнав і був дуже здиволений. «А що він тут забув?» – тільки встиг подумати. Знайомтеся, це пан Берник, представник Служби безпеки Національного банку. Усі уважно подивилися на чоловіка. Той сухо ковнив головою. А Савчук продовжив. А це? Станіслав. Він замінить Антона. Цього тільки не вистачало. Спочатку вкрав у мене дочку, а тепер вліз у мою групу, подумав Валентин. Підійшов до Станіслава і сильно стиснув руку. Дуже радий. Я Валентин. Старший групи. А ви хто? Що вмієте? Хлопець витримав натиски і відповів не менш сильним рукостисканням. Але замість хлопця відповів Савчук. Станіслав навчається на четвертому курсі КПІ, та ас в радіоелектроніці. Може змусити говорити будь-який шматок пластмаси або заліза. Хоча можете переконатися самі. Станіслав озирнувся навколо і побачив рацію, яку не доробив Антон. Взяв у руки, покрутив, розглядаючи з усіх боків. Потім дістав із сумки викрутку і став чаклувати. Через 10 хвилин із динаміка долинула мелодія пристрасного аргентинського танго. «Ось, будь ласка, готово», – хлопець простягнув приймач Зоріну. «Добре, подивимося». Поки Станіслав знайомився із групою, Савчук і Зорін усамітнілися в машині. «Ти знаєш, агент з Москви повідомив, що там дізналися про мету нашого рейсу». Савчук відкрив теку і продовжив. «В вашу групу в Нідріон Крот? Хто, не знаю, але дата почала рейса і звісна». «Ну, далі там більш детально, я зняв тобі копію, пізніше ознайомишся». Передаючи теку, Савчук уважно подивився на Валентина. «Я не знаю, хто це, але тобі слід як швидше дізнатися. На борту, крім твоєї команди, ще більше 30 осіб». Нарада тривала близько години. Усі вказівки було дано, інструкції отримано. «Бережи себе і хлопців. Повертайтеся всі живими та з грошима». Савчук міцно потиснув руку Зоріну. Сцена 9 Порт Велічівську зустрів групу Зоїна туманним ранком. Суховантаж стояв готовий до відправки. І йшли інші приготування. Гей, там на борту. Приймайте команду. Опустили трап, вісім осіб піднялися. Їх зустрів капітан з першим помічником. Вони уважно вивчали новоприбулих. Першим порушив мовчанку капітан. Він простягнув руку для вітання. Капітан першого рангу. Радий вітати! Проходьте, вас проведуть до кают. Через 20 хвилин збір у кают-компанії. «Ідіть за мною», – сказав матрос з приємним молодим обличчям. «Обережно, будь ласка». Усі спустилися по сходах униз. Пройшли довгим коридором. Ось тут розташуються чотири людини. В іншій каюті теж чотири. Кают-компанія прямо по коридору. Потім на гору і праворуч. Там побачите. Хлопці зайшли до приміщення. «О, я на горі», – сказав коп. «А ти давай на нижню койку». Він поплескав по плечу Станіслава «Я не проти, тільки якщо ти не хропиш» Коб засміявся «Не знаю, ніхто що не скаржився» Німець, нікого ні про що не питаючи Закинув сумку на другу верхню койку Валентин подивився на розташування і зауважив «Ну, коли вже усі влаштувалися, ходімо в загальну каюту Нам треба багато узгодити з капітаном і командою Сумку зі зброєю прошу взяти з собою Усі вийшли в коридор Валентин зайшов у каюту напроти. «Як ви тут? Розмістилися?» Каюта була схожа на ту, де поселився Валентин із хлопцями. «Звичайно, два ілюмінатори, ніжки ліжок і стола прикручені до підлоги». «Нормально», – Страхов показав на товаришів. Відповідно до придбаних квитків. Товариші розсміялися. «Ну і чудово, беріть сумку зі зброєю і за мною». У кают-компанії група застала тільки капітана. «Проходьте, проходьте!» «Збіру цієї команди трохи пізніше». «Я покликав вас раніше, щоб узгодити наші дії. Ви ж тепер члени команди і не повинні виділятися серед екіпажу». Капітан обвів поглядом групу Зоріна, але ніхто не заперечував. Вперед вийшов Валентин. «Так, скоординуємо наші дії». Капітан пройшов із Зоріним до кімнати ліворуч від дверей і розгорнув мапу. Маршрут такий. «Спочатку проходимо босфори дарданели потім через Атлантичний океан і затоку Святого Лавренція. Ймовірно, 11 вересня зайдемо в Монреаль. Нам треба зайти ще сюди та сюди. Валентин показав на мапі два порти. І забрати контейнери під завантаження. Добре, я внесу їх у маршрут. Капітан зробив позначки у блокноті. Нам потрібен цілодобовий доступ до зброї. Валентин дістав документи. Ось усі дозволи на неї. У нас на борту є спеціальні сейфи. Це не проблема. Капітан забрав папери. «Але є ще зброя, яку ми не можемо оформити, але без неї ніяк. В сумках частина зброї. Більш серйозно завантажимо через годину. Її привезе спецавто. Ми помістимо це в машинному відділенні. Безпеці корабля воно не загрожує, але в забезпеченні охорони допоможе». Валентин уважно подивився на капітана. «Я все розумію. Робіть як слід. У вас в цьому рейсі повноваження такі, як і в мене». Капітан похитав головою. Але ваші хлопці мають брати участь у несенні вахти і щоденних заходах. Ви, наприклад, моторист. Про це не турбуйтеся. Ми будемо діяти за встановленим вами порядком. Тоді у дорогу. Чоловіки потисли один одному руки. Пропоную пройти до сейфів. Розмістити там зброю, сказав капітан. Ключі будуть у вас і в мене. Через годину всі формальності було залагоджено. Команда зібралася, і капітан провів вступний інструктаж. Розподілив вахти, призначив відповідальних. До кают-кампанії зайшов радіст. Він простягнув капітану радіограму, яку той уважно прочитав. Потім звернувся до присутніх. «Я всіх вітаю і прошу піднятися на палубу». Голос його був стурбованим. «Сьогодні ми вперше піднімемо прапор України на нашому флагштоці. Це?» – капітан замовк. Спазм стиснув його горло, але він продовжив. Історична подія. Коли піднялися на палубу, матрос уже закріпив прапор. Капітан першим заспівав гімн, і його підтримали усі присутні. Матрос зробив крок назад і різким рухом відпустив прапор. Вітер підхватив його та розгорнув. Матрос перебирав трос руками, і прапор став підніматися догори. Починався довгий та нелегкий шлях, від результату якого залежала доля молодої держави, яку Валентин любив до болю у серці. Життя був готовий віддати за Україну. Виріс він у південному містечку. Рано залишився без батька. Він був рибалкою і одного разу не повернувся з моря. Мама казала, його забрав Нептун у своє царство. Валентин залишився один з чоловіків у родині, де підростали ще дві дівчинки-близнючки – Саша і Даша. Він був старший за них на п'ять років, але почувався у свої 15 дуже дорослим. Мама працювала в школі вчителем української мови та літератури. Вечорами читала дітям українські книжки, разом співали гарні молодійні пісні. Особливо подобалися розповіді про козаків, про їхні подвиги і традиції. Валентин хотів бути таким же сильним, як вони. Для цього він бігав вранці по піску, купався в морі, робив силову гімнастику, яку придумав сам. Після восьмого класу він вступив до військового училища і закрутилося. Спорт, навчання, спеціальні курси та окрема група оперативного реагування, до якої він потрапив, пройшовши через багато випробувань і перевірок. Сцена 10. серпень був нещадно спекотним. Москвичини не знали, де від спеки сховатися, намагалися виїхати з міста та проводити весь час біля води. Тільки натовпи туристів гуляли по місту, ходили до музеїв, по магазинах. Багато хто був готовий відстояти чергу на Червоній площі, щоб подивитися на потійного, але не похованого чоловіка років 50. -ти. Генерал відійшов від вікна. В його кабінеті тихо працював кондиціонер. На столі лежала тека по Україні. Коли ж этихоххлы угомоняться? Вічно з ними какие-нибудь проблемы. Нам было так хорошо вместе. Они работают, а мы руководим. Идиллия. Так нет, все путаются под ногами эти націоналисты со своїми бредовими идеями независимости. А от чего? От нашей заботы. Ми ведь о них думаємо постоянно, а не как діти малые, Нет і все тут. Відкрив теку і заглибився у читання, і чим далі, тим похмурішим ставало його обличчя. Андрій! генерал натиснув кнопку на селекторі для виклику помічника, принеси мені холодні мінералки і визови на 12 начальника по внешнім связям. Рівно о 12-й до кабінету увійшов капітан Іволген. Він був начальником відділу тільки два місяці і побоювався генерала. Ось і тепер він не знав, з якого приводу його викликали, і не зміг підготуватися. Від такого напруження у нього виступав піт на чолі, і він витирав його хустинкою. «Проходіть, Юрій Олександрович, садітесь». Генерал вказав рукою на стілець навпроти себе. Як дела в Міравому океані, у Чорноморського морського пароходства» Іволген зітхнув з полегшенням. Це були ті питання, з якими він працював уже років п'ять рядовий співробітник відділу, а по Україні готував усі операції. Все йде по утвержденному плану. Формируем общественное мнение о том, что флот Украине не нужен. Підключили журналистов, медработников, ветеранов пароходства и чиновников. Ветеранів возили на пикник в Стамбул, оплатили им отдых, доставили обратно в Одессу. И они были очень благодарны начальнику пароходства. Медработникам пароходства предоставили возможность зарабатывать валюту, оформив их членами экипажа. Отправили изучать проблему размножения тараканов в портах Индии. Чиновников возили в Японию, где разрешили купить себе японское авто. «А скажи, Юрий Александрович, их торговый флот все еще ходит под флагом Советского Союза?» Генерал порыбыв доповедь капитана. «Так точно. Нам удалось их убедить, что это дешевле, чем сменить флаг, потому что это стоит больших денег». Генерал засмеялся. «Странно». «И они хотят быть независимыми?» «От чего? От заботы старшего брата?» «От денег?» Посмеявшись вид души, Вин Продовжев «Мы купили всех нужных чиновников?» «И не только чиновников, но и некоторых политических деятелей» «Они получают деньги и материальное благо, хотя и не подозревают, до поры до времени из чьих рук» «Но мы все документируем, всему свое время» Капитан посмехнулся «А потом продолжив: недавно была ситуация, которую удалось завершить в нашу пользу» Хотя это требовало времени и средств. Так вот, к предприятию «Совкамфлот» отошли круизные лайнеры Федор Достоевский и Максим Горький. Мы уговорили капитанов придержать лайнеры в Стамбуле, а затем по окружному маршруту идти в Ленинград. За это время сняли их с учета в Одесском порту и перерегистрировали в Багамскую столицу Насау. Флаг сменили на Багамский, а серп и молот на трубе закрасили белой краской. Все прошло нормально? А в чем пикантность ситуации? Все прошло отлично. Но тут вмешались немцы и предложили Украине помочь отсудить их у нас. А причем здесь немцы? Им это зачем? Здивувався генерал. Лайнеры в то время были у них в аренде. Но проплаченные чиновники сделали свое дело. Героически отказались от помощи и проиграли. Генерал был задоволен и почутен. Молодцы. Продолжайте все по плану. У них ничего не должно остаться. Цю размову до останнего слова чула еще одна людина. Помечник. Він уже кілька місяців прослуховував все, що відбувається у кабінеті шефа. А як його корчило, коли генерал фамільярно кричав йому п'ятдесятирічній людині Андрій. Так і хотілося дати йому кулаком межи очі і крикнути: Я не Андрій, а Андрій. Лапать ти маскальський. Ну нічого, настане пора, і він виправить своє життя, яке так довго приховувало від нього таємницю про батьків. Правда, йому відкрилася випадково. У 1991 році у шефа йшла нарада щодо України. Присутні дивилися оперативний запис на великому екрані. Андрій заніс та з чаєм до кабінету і почув мелодію та слова, які просто зайшли йому до душі. Зберігаючи спокій, він поставив тацю на край столу і, не подаючи виду, що сильно стурбований, покинув кабінет. Закривши двері, він сів за письмовий стіл і спробував вгамувати тремтіння в руках. Він пригадав події 45-річної давнини. Побачив себе маленьким хлопчиком, який стоїть на вокзалі. Повз нього біжать люди у своїх справах, а він плаче. Ось так і стояла маленька людина. Плакали і не знали, що робити. Його за руку взяв міліціонер. «Чий ти, хлопчику!» Де твої батьки? Дитина заплакала ще сильніше. Я хочу їсти, він подивився у очі дорослому чоловікові. Добре, не плач, хлоп'я. Вважай, що тобі пощастило. Тебе всиновила радянська влада. А як тебе звати? Андр Андр хлопчик не зміг сказати повністю своє ім'я, тільки схлипував. Добре, я зрозумів. Ти Андрій. Так він потрапив до Мінського дитячого будинку. Його записали Андрієм Найдьоновим. Тут він провів 10 років. Потім – Суворівське училище, гарнізони, а в 40 років став помічником начальника відділу, який пізніше став керівником контррозвідки. І спокійно б дослужив до пенсії 5 років та пішов би на спокій – ловити рибку, збирати гриби. Але слова українською мовою та церковна музика сколихнули його пам'ять, піднявши з глибин спогади дитинства. Сцена 11 Суховантаж проходив милю за милою. Ось уже позаду перша Чорноморська протока – Босфор. А там уже невелике Мармурове море. Далі – Дарданели і Середземне море. Стає тепліше. Валентин дивився на воду за бортом і згадував лекції в академії. Протока Босфор сполучає Чорне море з Мармуровим, а Дарданели – європейську частину Туреччини з Азіатською. «Мармурове море за гейським. Професор водив казівкою по мапі на дошці, а студент Зорін не міг зосередитися, бо він був закоханим. І в пам'яті спливало побачення з Ольгою, катання на річковому трамвайчику. Вона сміялася, а волосся тріпотіло на вітрі. «Зорін, чому ви усміхаєтеся? Я сказав щось смішне?» Професор впритул підійшов до Валентина. «Розкажіть нам. Разом посміємося». Анекдот. Дівчина запитує у моряка. «А море красиве?» А він їй відповідає. «Не знаю, ніколи не бачив. Я підводник». Але професор жарт не оцінив і вліпив одиницю. А ось Ольга, коли він їй розповів цей анекдот, сміялася. Взагалі Валентину було з нею дуже цікаво. Вона вчилася у медичному і хотіла бути хірургом, як її батько і дід. «Династія у нас, розумієш? Хірурги Горіни. Ти не сподівайся, міняти прізвище не буду». Зорін міцно її обійняв, але поцілувати не наважився. Гаразд. Горіна так горіна. Але діти будуть. Зоріни. Зрозуміло? Він спробував зробити обличчя серйозним, але не зміг. Ольга була дівчиною святом. Вони вже подали заяву до Рацо. І через два тижні вона стане його законною дружиною. Спогади Зоріна перервали хлопці, які вже зібралися на палубі. Він почав заняття. Нападати на шляху до Монреаля навряд чи будуть. Але слід бути обережними. Саме зараз маємо час для відпрацювання ведення рукопашного бою на території судна. Прошу всіх уважно дослідити територію до дрібниць. Не пропускайте жодних дверей, жодного куточка. Кожен повинен намалювати мені схему кожного рівня судна. На виконання завдання три дні. А зараз бігом марш два кола і зустрічаємося тут для розминки. Потім сніданок і кожен може займатися встановленими обов'язками. У кого вахта, той нехай заступає. У кого вільний час – Виконує завдання. Дуже давно Зорін навчився займатися фізичними вправами і при цьому думати над проблемами. А завдання зараз перед ним стояло із зірочкою, як сказала Паліса. Отже, 32 члени екіпажу – капітан і його команда. Капітана і хлопців зі зрозумілих причин можна виключити. Залишається екіпаж. У ТЕЦІ, яку передав Савчук перед від'їздом, були досьє на всіх, і Валентин зайнявся їхнім вивченням. Нічого. В мене є два тижні на пошуки зрадника. Як створювати ситуації, за яких противник міг себе виказати, він проходив ще у школі КДБ. Цей курс читала жінка. Вона довго працювала у відділі, який розробляв легенди для впровадження. Для початку подивимося тих, хто потрапив до екіпажу зовсім нещодавно. Таких виявилося 12 осіб. Так, це вже непогано. Зорін відібрав досі на цих людей і заглибився в читання. Сцена 12 «Біжи, синку, до тітки Василини! Рятуй себе!» Жінка перехрестила маленького хлопчика, а потім сильно притиснула до себе і підштовхнула до дверей. «Рідний, я люблю тебе!» Андрій Найдіонов прокинувся в ліжко московської квартири в холодному поту. Але сон не йшов з голови. Цей кошмар мучив його все життя. Але сновидіння завжди були безмовними. Він бачив очі жінки, повні сліз, губи щось шепотіли. Але він не міг зрозуміти, що саме. Тільки сьогодні його сон заговорив із ним, і душа відгукнулася на цю забуту, але таку рідну мову. І як спіраль почала розкручувати спогади, стрімко і яскраво. Ось йому чотири роки. Він сидить на колінах у матері, а батько щось читає. І це дуже цікаво. Він пам'ятав батька завжди спокійним, з добрими очима, у чорному вбранні. Відчував приємний запах ладини, який був у церкві, куди він ходив разом з мамою. Але дуже чітко врізався до пам'яті серпневий спекотний день. Вони сіли обідати, прочитали молитву. У двері подзвонили, і мама відкрила. «Зайшли люди у формі. Галіч Олєс і Галіч Кася?» «Так, це ми», – батько встав. Чоловік простягнув йому документ. «Ви арештовані. Вас обвиняють в незаконному веденні церковної діяльності». Потім повернувся до своїх колег. «Приступайте кобиску. Батько стояв мовчки. Мама пригорнула сина до себе. Потім тихенько стала заткувати ближче до дверей, а коли чоловік у формі відвернувся, підштовхнула дитину. «Біжи, синку, до тітки Василини! Рятуй себе!» Андрій вискочив у під'їзд, а потім на вулицю. «Біг довго, сів у трамвай, який привіз його на вокзал». Втома давалися ознаки. Він побачив якийсь вагон, заліз у нього, зарився в сіно і заснув. Рано вранці прокинувся на вокзалі незнайомого міста, виліз із вагона і пішов до будівлі, де його і знайшов міліціонер та відвів до дитячого будинку. Так почалося нове життя, в якому не було мами з батьком, і пам'ять Зрадницьки не залишала спогадів про них. Та тільки до того моменту, як Андрій почув церковний хор. Тепер знав, що він Андрій Галич – і що його батько з мамою були заарештовані і відправлені в табори. Йому, як колишньому працівникові КДБ, а тепер ГРУ, неважко буде розшукати відомості про них.